תגיע, זה יגיע תכף. יום שלישי, פעמיים כי טוב. וכולם אומרים, מה אתה צועק? מה אתה צועק? אני מחכה לעוד. אני מחכה לעוד, זה הכל בשקט, ברוגע, בשלווה. יפה. מעדן וילי, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים. עם אהרן מורג ומשה ירונסקי. ימי שלישי, שתיים עד שלוש בצהריים.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 ככה אנחנו נגמור את השיר עם הפייד הזה וזה. אה, משה, כמה התגעגעתי נ, אליך פה נכון, באולפן. נכון, גם אני התגעגעתי להיות פה כבר. הנה זה הגיע, אז יום שלישי פעמיים כי טוב. מה זה, זה כי לא, לא, לא פעמיים כל כך, כיתוב. זה כל כך, טוב. בייחוד ששמענו שיש כבר איזה תרופה, איזה אנטיווירוס. 90 מובטח, כן? בצורם, כן. זאת אומרת, תשמע, קודם כל פעם, אני עד עכשיו השתמשתי באנטיווירוס שאמר, איך קוראים לו? הכלור או משהו? הכלור או מה, כן, הוא אמר, תשתו כלור, אז השתמשתי בזה. אני השתמשתי בנורטון. לא יודע, אני השתמשתי במזל. טוב, אנחנו נתחיל להציג את האנשים. עכשיו אנחנו צריכים להציג את דיאנס. קודם כל, משה אהרונסקי פה. נעים מאוד. ואני פה. פה. ואמירה פה. ודותן ביבי פה. זה האורחים שלנו פה. עכשיו יש לנו כאן אורחים, יש לנו אב ובנו. הבן סחב את התקליטים, כי בכל זאת, כיבוד הורים. <laughs> <laughs> אז שלום לאבי אמיתי. שלום, צהריים שלום, טובים. שלום, טובים. צהריים שאגב, כותב את השם שלו בלי יו"ד. נכון. אלף, מים, תף, יו"ד, כמו שצריך, כמו שכתוב uh, בספר הספרים. ואבי אמיתי הוא מוזיקאי וזמר ומורה לקולנוע. שחקן בתיאטרון, במאי תיאטרון גם. אבל אני בשנים האחרונות בעיקר במוזיקה, בעיקר אני יוצר, זה האלבום השלישי תוך שנתיים. כן, רק שאת האלבומים הקודמים וגם את החדש הוא יוציא כמובן על דיסק, הוא... כי... אבל, הוא אוהב ויניל. אז אנחנו כאן הבאנו אותו על תקן כפול, גם כיוצר וגם כאספן. תקליטים, אני מבין שאתה והבן שלך, שמו... דולב. דולב. אז אתה ודולב בונים את האוסף מחדש. בונים את האוסף מחדש. האמת שאף פעם, הפטיפון תמיד היה בבית, לא ויתרתי עליו. מה זאת אומרת בונים? אתה התחלת לעשות מחדש. ברור. לקנות מחדש מכל מיני מקומות. בטח. הם משקיעים, הם אגב, תל אביב נפתחו איזה שש או שבע חנויות זה מדהים. בייחוד לאחר הכתבה שהייתה על זה שיש פתאום רנסאנס כזה גדול. לתקליטים, אז זה בכלל, אני חושב שעוד גורם. התקליטים ב-2019 מכרו יותר מדיסקים בארה״ב. כן, זה בכלל, יש חזרה מאוד גדולה לזה. אנחנו חלק מהעניין, חלק צנוע, קטן, קטנצ'יק, אבל כן, יש לנו חלק בעניין. כל מי ששומע אותנו והרבה שומעים אותנו בשעות האלה, על שידור מווינילי, אז בוודאי, נכון? אין על הסאונד הזה, אגב. אין, אין על הסאונד החם, הנמוך, ה... <שוט> <מדה> אנחנו פתחנו כמובן עם פרוליס ועם דה דו דו דו מתוך זיניית המון דאטה, שזה מאוד פופולרי, כי לפני כמה שבועות שמעתי את אותו טרק בדיוק, כי uh, חגגנו 40 שנה לאלבום הזה, נכון. 40 שנה, אבל נשמע טרי, נכון. כאילו יצא עכשיו מהמאפייה. זה פוליטי סיפור מדהים, בשבילי הוא מדהים, כי זה, ה... זה הדלת הראשונה שהגעתי לעולם של הגיטרות. ושם זה פשוט אוסף של שלושה אומנים מוזיקאים מדהימים, שכל אחד הביא את ההוויה שלו, אנדי הגיטריסט, שהוא דבר מטורף. המתופף אנדי סמרס היה גם מדהים, וכמובן סטינג, שמשם פרח לעולמות שטיוט, אחרים. סטיוט כן. קופלנד, קופלנד, נכון, סליחה, המתופף. המתופף נכון. אנדי סמרס הגיטריסט. מטורס, נכון. אגב, יצא לי לראות אותם בוומבלי ארינה ב-83, אני חושב, 82 או 83, מופע. מדהים, היה חורף, זה לא הפריע לסטיוארט קופלנד, לא, פרופלנד, <laughs> לא זה, זה אולם סגור, לא הפריע לסטיוארט קופלנד לעלות עם מכנסיים קצרים וכפכפים. <laughs> מתופף, <laughs> חם. <laughs> חם. <laughs> <laughs> זה מתופף שהביא שפה חדשה לעולם של הטיפוף, okay. <laughs> אי אפשר, צריך לשים את זה, ומדהים. <laughs> ולא נשכח שרמי כץ, שבאנו אחריו, הוא סיים עם קאבר. לפוליס, okay. מאותו אלבום, דרך אגב, Don't stand so close, mm. אם אני זוכר נכון. אם אני זוכר נכון. Okay. יכול להיות שאני טועה, אבל זה הקבר לפוליס בכל אופן. Okay. אז תהיה לנו כמה, יש לנו 45 דקות עם, עם אבי אמיתי ודולב אמיתי ועם התקליטים, אבל עכשיו אנחנו גונבים כמה דקות כדי להיפרד מנתן זך, שאתמול הובא למנוחות. בגיל 89, וב-81, ב-1981, נורית גלאון הוציאה אה, תקליט, שכולו שירים של אה, נתן זך, נקרא שירים באמצע הלילה, ואנחנו אין, ניפרד מנתן, מנתן זך עם אחד השירים שהוא אה, ביקש שישמיעו אה, בהלוויה שלו, שלום חנוך הלחין, כי האדם עץ השדה. בבקשה. הנה. כי האדם, עץ השדה. כמו האדם, גם העץ צומח. כמו העץ... אין לך כמה כסף הוא הוציא? כן, זהו זה. האדם עץ השדה ונפרדנו ממנו. נפרדנו מנתן זך. בשביל זכרו ברוך. עוד כתב דברים יפים מאוד. ואנחנו חוזרים לאורח התוכנית שלנו, אבי אמיתי. אז שלום לכם שוב פעם, תודה על האירוח, איזה כיף. אנחנו תמיד שמחים לארח אספני תקליטים. ספר לחבריך, אה? אנחנו תמיד אומרים, כן? עטיפה <laughs> אה, פה. לא, זה עוד גלאון? הנה, פה. מה שאתם שומעים זה חילופי דברים בנוגע למי שייך למה, מה שייך למה, זה שייך לזה. זה קדוש, זאת אומרת, עשו יחד עם השני. מה? אתה רוצה, ולא... תשמע. אנחנו מתקליטים, עשו ודאי שזה עשו. כן, וואו. תשמעו, אני חושב, אני, <laughs> אני מנסה לספר לבן שלי את הקסם <laughs> שהיה פעם. למשל... זה לא כמו שהיום יש הקול ברשתות ואתה שומע. היית הולך לחנות תקליטים, היית אומר למוכרת או למוכר, תקשיב, אני, בא לי משהו חדש, תפתיע אותי, תעשה... ואז היא מוציאה לך אחד, ואתה יושב שם ושומע, ובא עוד מישהו ואתה מדבר. היה איזשהו קסם שהיינו מכירים ככה, מבלים שם כמה שעות, <laughs> בסוף יוצאים עם כמה תקליטים, עם כל מיני חולצות, ומכנסיים שאימא שלך שלחה אותך אב, לקנות. אחרי, <laughs> אבל זה היה מזמן, כל כך מזמן, כן. כי, אה, הקסם של קניית תקליטים הוא מוכר למי שגדל בעיקר בשנות ה-60 וה-70, וקצת, נגיד עד סוף ה-80, כן? והיו מקומות מיתולוגיים כמו בית התקליט, נכון. ופאז, ומנגו, ו-studio one, ובזאר התקליט. עכשיו שאנחנו יודע... <אחש> <אחש> מדברים על זה, ח... פעם ראשונה שהגעתי ל... לניו יורק, מנהטן, בטיים סקוויר היה למטה, חנות ענקית של תקליטים. בדיסק, Bailey, יודע, של ורג'ין? בדיוק, של ורג'ין. אתה רואה שם אנשים עומדים וכולם מאזינים ושומעים ושומעים, זה היה מדהים. כן, זה היה פשוט מדהים. אז אנחנו aged, מנסים scared. כאן בתוכנית הזאת לחדש claro> קצת använd�. את הקסם של האזנה למוזיקה דרך תקליטים. יש לזה עניין של נוחות, אתה בא, אתה מניח את התקליט. אתה מחכה שהמחט נחת לאט לאט. תראה, אם נכנסים פעם לבית, בכל בית היה מערכת סטריאו. כן, היום כבר אין. זה חוזר. רק לאודיו-פיילס. בדיוק, רק לאודיו-פיילס. כן, אבל כן, אתה רואה את זה עדיין בסרטים, פתאום מנחשים, ואתה רואה פתאום מערכת עומדת בצד, או משהו כזה. היום זה כאילו הבומים שרבויים בבלוטוס, וזה... עכשיו, אתה פתחת, ביקשת לפתוח עם פוליס. עכשיו אתה הולך לסטיבי וונדר. נכון. אתה בחרת דווקא אלבום פחות מפורסם שלו. למה? נכון. קודם כל תגיד את שם האלבום, סקור סרקל. נכון. האמת שהאלבום הכי אהוב עליי של סטיבי וונדר זה Key of Life. כן. איזה אלבום מופלא שאני חושב מדהים. לצערי, יש לי אותו, נשאר לי אותו רק בדיסק, כי התלהבתי מהרימאסטר וכל זה, אבל היום אני חוזר בחזרה אחורה. אני חושב שסטיבי וונדר פה מתחילה דווקא הירידה ביכולות שלו באלבום הזה. אני קודם כל חושב שזה התחיל מהסיבה שהוא יפסיק לעבוד עם נגנים. הוא בזמנו ניגן, כל האלבומים המופלאים שלו היו שם ממש נגנים, נגנים מופלאים. Mm -hmm. בואו ניקח גם אותו שהוא נגן פסנתר ומפוחית אה, מטורף. אבל אחר כך הוא נסחף, כמו רבים, לאלקטרוניקה לה, ותכנותים, ואני חושב ששם התחילה האיכות של, ה, של היכולות שלו לרדת, אבל הוא עדיין, בעיניי, אחד האומנים שהכי השפיעו עליי. אה, ו... והוא אומן שעדיין תמיד מרגש אותי, אם אני שומע בעיקר את האלבומים הישנים שלו. בחרתי פה את השיר המסוים הזה, כי הוא הזכיר לי דווקא באמת את הדברים הטובים שלו. ודרך אגב, לפני שבוע שמעתי שהוא הוציא שיר חדש, שזה היה נורא נחמד בעיניי ומקסים, כי אמרתי, וואי, סטיבי מונדר, still, you know, still rocking. אז... לי שהוא הוציא את זה כדי לעזור קצת לביידן. <אנ> יש מצב, <אנ> לא נכנסתי <אנ> <לינני> לעניינים. אבל, <אנ> אבל תשמע, <laughs> הסיבה לא חשובה, העיקר שיש... כן, uh... <אנ> כן. וזה נשמע, וזה נשמע שהוא מעודכן, כי הוא הכניס קצת uh, מה שנקרא ראפ שם, אתה יודע, היפ-הופ בתוך השיר, אבל עדיין, לפי דעתי, הוא לא חזר לנגנים ממש, וזה חבל בעיניי. טוב, אז אנחנו נשמע את סטיבי וונדר ושאר Land of La הנה, גו, נגיע. גו. נעים לי להפריע לסטייפ, אבל אני זכיתי לראות את ההופעה שלו. איפה? וואו, אני לא זוכר איפה זה היה. אני חושב שאו באנגליה או בארצות הברית, אני לא זוכר, אני הרבה נסעתי לראות הופעות. ואני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים אצלו, האנרגיה שהוא משדר, היא של איזשהו טרופיו של שמחה, איזשהו משהו של ביחד. כן. ש... והוא היה אז עם עצמו, אנחנו לא זוכרים, והוא עלה עם, ה... עם איזשהו, אני לא יודע לקרוא לזה, לא חלוק, אבל איזשהו משהו. <laughs> כן, נכון. ואחת האופנות אני לא אשכח, הוא פשוט מרגש, ואני זוכר אדם שהיה לי עור ברווז כזה, אמרתי לאחות, אני רואה את סטיבי וונדר. כן. <laughs> כלומר, מדהים. והוא כאילו רואה, הוא, כאילו... הוא על הבמה, הוא מרגיש לי על הבמה, יכול שהוא ידע... וזו הייתה, זו הייתה חוויה מדהימה. ו... כן. Mm -hmm. בוא נשמע. קצב טוב, קצב טוב, בהחלט. אנחנו מרוצים עד עכשיו, בהחלט, לא, אתה אומר. אה, קצב כן. נהדר. Uh, uh, סטיבי מודר. האמת שיש עוד זמר אחד שעשה לו ביצוע מדהים, זה ג'ורג' מייקל, שגם בעצמו נכון. היה זמר מופלא. והוא, הוא לקח שיר מאוד לא פשוט של סטיבי וונדר, ועשה לו חידוש בעיניי מדהים. מדהים. ו... באמת, שאפו לג'ורג' מייקל שעשה את זה יפה. אבל לא הבאת לנו את ג'ורג' מייקל. No. ב... טוב, <laughs> אבל לא נורא, <laughs> לא הבאת דברים אחרים. כן. אבל לפני... אני עזבתי לרגע את המיקרופון, כי ראיתי שמישהו גונב לי את המשקפיים. כן, אף, זה, אף, זה לא... המשקפיים שלי לא, לא מתאימות. לא מתאימות. אה, אז טוב, יש, אז אבי עמיתי, האורח שלנו כאן, הוא גם אה, זמר, אמרנו. ויוצר. ויוצר. והנה, זה אתה. כלומר, לפני שבוע וחצי בערך. ממש לפני, אה, נכון, נכון, כן. שבוע וחצי, בדיוק, נכון. שירות נכון. השיר חדש. נכון, מתוך, מתוך אלבום חדש. אלבום חדש, וכאן המקום להגיד, שמאחוריו כבר שני אלבומים, אמנם בדיסקים. נכון, אני מאוד רציתי זה. להעל וייניל, אבל כן, זה סכומים כן. מטורפים. כן. אז אנחנו נשמע את השיר החדש, שנקרא "אין אהבה בתל אביב". נכון מאוד. וואלה, אין. וזה כן. מתוך... אתה מפרדס חנה, מה אתה יודע על תל <laughs> קודם כל, אני מבלה הרבה בתל אביב. דבר שני, אני חושב שתל אביב, אה, בחרתי אותה כי איזשהו, איזשהו סימבול לכל מה שקורה בכלל בעולם של אהבה, ואני חושב שהשבוע קראתי שאמזון, אחד הספרים, הרב-מכר הכי גדול עכשיו זה משהו על אהבה וזוגיות, ואין כל ספק שאהבה היא זו שמחזיקה אותנו, והדרייב שלנו נחם. בחיים, mm -hmm. ואם היא עוברת, אתה חושב שאתה יכול להשיג הכול. ואם זה לא עובד, אתה... אתה באין אהבה. זה אנרגיות. אז לכל מי שמחפש אהבה, אין אהבה בתל אביב, תלכו לפרדס חנה. זהו, ננסה לפרדס חנה. R provincia R wizual очку ствен any Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. דווקא כנראה שאהבה בתל אביב, אה? אתה פונה אליי באופן אישי. לא, אני יודע, אני יודע שמישהו אהבה אותי בתל אביב, אז מה לא? אני חושב שזה מסוג השירים שמאוד מראים את ההשפעות שלי גם של סטיבי מונדר במובן של הסופ, מרוק. כן. הגיטרות פה, וזה עדיין שירוק. אבל איך אתה הגעת בעצם למשמעות של המילים? או שזה לא... מי כתב מילים בעצם? לא, אני כותב את כל השירים שלי. אני אמרתי, קודם כל לקחתי את תל אביב כי זו עיר מאוד, אתה יודע, כמו של לונדון, וחוץ מזה, זה לא יצא טוב בלחן הפרדס חנה כרכור. אבל זה התפתח מאיזשהו... אין אהבה בפרדס כץ. פרדס כץ. מה? ביצוע נהדר, השיר נהדר. האמת שזה התחיל מאיזשהו דו-שיח שלי עם חברה מאוד טובה שהתגרשה. והיא מבלה הרבה באתרי היכרויות. ודיברנו הרבה, והיא הייתה מראה לי את ההתכתבויות, ואמרתי לה, אוי, תגידי לי, אני לא מבין איך את מסוגלת לדבר הזה, זה באמת... והיא אמרת לי, אתה צודק, אתה יודע, אתה צודק, ואמרתי לה, את יודעת, לפעמים אולי הבא בעצם ממש פה לידך ואת לא שמה לב. נכון, נכון. ומשם זה נכתב. יפה. יפה. מה... אתה גם עוסק בקולנוע, ככה, מאחורי... אני משחק, משחק וכותב כן, תספיטים כן, לבן שלי, כן, ביחד כן, איתו לפעמים, כן, לפעמים לבד. כן. גם כתבתי לאחרים. קולנוע, בכלל, כל ה... ולימדת משחק? כן. לימדתי אצל סופי מוסקוביץ' משחק, וביימתי שם את גריז ומירי מסיקה, הייתה אחת ה... יפה. מתי זה היה? שלנו. וואו, אני לא זוכר האמת. יש לי בלקים עם שנים של... לא, זה בסדר, זה כמו אצלי, אני אומר, <laughs> זה היה אתמול. אבל זמן עבר כל כך מהר, אני אומר, זה היה <laughs> אתמול. יש, יש איזה שיר, נראה <laughs> לי <מילי> של <laughs> פורנר, שנקרא That Was Yesterday, <laughs> <laughs> okay. דווקא אותו לא הבאנו עכשיו, <laughs> <laughs> <laughs> אבל <laughs> יש לנו פורנר <foreigner> בהמשך. <laughs> נכון, נכון, okay, נכון. <laughs> <תראה>. נכון. <laughs> אז כן, אני, אני מאוד נהנה ליהנות מזה. לא מעט מהעבודות שעשיתי בימי חי, זה היה דווקא מנהל תרבות. האמת שבסיבוב האחרון של הבחירות ניהלתי את כל המטה בחירות של הגר פרי אגור, ובסופו של דבר הצלחתי להביא אותנו לשחייה, והיא זכתה. והיא גררה אותי קצת לפוליטיקה, החזקתי שנה וחצי מעמד שם, אולי פחות. ניהלתי את כל התרבות בפרדס חנה עד שאמרתי לה, גר יקירתי, אני לא איש פוליטי, שחררי אותי, תני לי לחזור לאומנות. טוב. וזהו. אתה רואה, עולם הפוליטיקה איבד את אבי אמיתי, אבל... אבל... אבל אותו במקום אחר. אבל מעדן ויניל הרוויח אותו, כן? כן. בוא נשמע תקליט. אוקיי. Okay. בוא נשמע אז, תקליט. אז מה אנחנו רוצים? בשביל זה, זה, זה, זה, זה. זה אנחנו פה. אז זהו, אז עכשיו אני לוקח אותך. אני איכשהו זרמתי מבחינה כרונולוגית עם זמרים שהשפיעו עליי והכרתי אותם בתחילת הדרך. ואם סיפרתי את הסיפור שאתה מגיע לחנות תקליטים ואתה אומר, תני לי משהו חדש, זה היה אלבום מבחינתי של ווייטסנק, אלבום של Come and Get It. והיא שמה לי יותר, אומרת, אני הולכת להשמיע לך משהו מדהים, רוק, מישהו שמדיפרפל, ולא ידעתי בכלל מי זה דיפרפל. נתת לנו, סטיבי וואן, נתת לנו פוליס, עכשיו אתה מביא לנו ווייטסניק, זה לא בדיוק כאילו המשך טבעי למה ששמענו, נכון? לא, אני חושב שאני מאוד מגוון, והילדים שלי יודעים, הספרייה שלנו מלאה בכל מיני דברים. מה שאיתו, פשוט עם הזמר הזה ספציפית, קרה לי... זה שהיא הניחה לי את התקליט והתחילה לנגן אותו. אנחנו מדברים על דיוויד קובלד. נכון, התחילה לנגן לי אותו. אמרתי לו, וואי, וואי, מה זה הרעש הזה? תשחררי אותי. לקחתי, אמרתי לו, תיקח אותו, לא אמצא חן בן אחד, תחזור. והקסם קרה בבית, ופשוט הנחתי ואמרתי, וואו, איזה זמר מדהים, איזה ווייס, איזה... ומשם, משם כבר לקח אותי יותר לרוק, והפך אותי למה שכולם מגדירים היום. זמר רוק, למרות שאני נהנה מכל המוזיקה. אז נשמע את וייטסנייק, עם בקשה קטנה, אחרי אין אהבה בתל אביב. Don't break my heart, זה דווקא הולך טוב, לא? בדיוק. תראה איזה כישורים נוצרים פה. אתה הרצת את זה לפי דעתי על מהירות גבוהה? שלך. אה? איי. אתה צודק. איי, איי. זה גם אחד מהמעדנים של משום הבאים. 45. זה נישום עליה, עבר ל-45. לא מתאים, <laughs> לא מתאים, <laughs> לא מתאים. אמר מוישה ירונסקי. Mm. תשמעו איזה המונד מדהים כן. של אחד הגדולים בכלי דין, זה ג'ון לורקס. ג'ון <laughs> לורקס. כן. שבא לקבל טיפול בארץ. <laughs> לא הצלחנו לעזור <laughs> לצערנו. <laughs> <לעזור. laughs> זה היה נהדר, זה קצב אה, אה, פשוט כיף, נהדר, כיף. זה אגב זמר ש... עכשיו אני מבין למה אני המליץ לך על, על, על זה. <laughs> איזה אה, קצב. <laughs> הוא אחד הפרופורמרים הכי מדהימים שראיתי בחייו, ויצא לי לראות כמה מהזמרים שאני הכי אוהב, מיק ג'אגר, שהוא פרופורמר מטורף, ודייוויד שהוא גם מבחינה קולית זמר מדהים. אתה אומר דיויד, כי כולם יודעים כמובן על איזה דיויד, כן. אנחנו חברים, אנחנו... לא, כי אנחנו עוברים עכשיו מדיוויד לדיוויד. נכון, נכון, נכון. כן. נכון. טוב, תמיד כיף לשמוע דיוויד באוי במעדן ויניל. נכון. וזה מתוך דיימונד דוקס. כן. האמת שרציתי להביא את האלבום האחרון שלו, אלבום בעיניי מרגש, מדהים. טוב מאוד שהבאת את דיימונד דוקס. 75 נדמה לי. אתה אמרת מקודם, מוישה, כשהמיקרופון סגור, על ההבדלים בין אז והיום, מדובר באומנות העטיפה. מה, זה דבר גדול. אתה מסתכל, תראי, אם אני לוקח עכשיו את התקליט הזה של הסנק... אבל כמה שווייט סנק יפה, תסתכל על העטיפה של דיימונד דוג, של דיוויד באוי, ואתה תראה כאן משהו... מופרע לגמרי. כן. שזה בעצם בעקבות זה, העליתי את הנקודה הזאת של ה... כי דיויד תמיד, דויד ברוי, אני מדבר דויד כאילו הם חברים שלי, הוא מאוד אהב לשחק עם זהויות. כן. וזה מאוד ליווה אותו לאורך הקריירה. אני חושב שהתקופה המדהימה שלו בגרמניה היא תקופה שהוא עשה שם דברים מאוד מדהימים, למרות שהוא היה שם מכור בצורה מטורפת לסמים. אני חושב שאלבום החזרה שלו והנקי זה דווקא האלבום הכי מצליח שלו, Let's Dance, אם אני לא טועה. זה כבר 1980, נדמה נכון, לי, אבל קצת אבל לפני... נכון, אבל אז זה קצת החזרה מה, מכל ה... מאיפה שהוא היה. אנחנו... הוא אחד האומנים הכי מדהימים ששיח... אחרי זיגי סטרדסט, ולפני שהוא אה, חזר לאיזושהי... אה, שפיות, נגיד yeah. ככה. Yeah. אני, נכון, זה אחרי התקופה בגרמניה הוא חזר, אם אני לא טועה. כי התקופה בגרמניה היא תקופה שהוא מאוד היה, מה שנקרא, בקרשים, אבל עדיין היצירה שם הייתה מרתקת. Mm -hmm. הוא מאוד הושפע מדברים גרמנים אלקטרוניים, ואחד mm -hmm. האומנים של פעם, המדהימים בעיניי מבחינת הוויזואליות, שהוויזואליות לי מאוד חשובה על במה. והכתיבה שלו, ואחד הדברים שאני מאוד אוהב אצלך, יש לו פתיחות מדהימות לשירים. כמו הפתיחה של השיר הזה, נכון. שהיא אחת הידועות. זאת אומרת, אתה שומע את הריף הראשון, נכון. זה כמו סטיספקשן כן, של, של הסטונס, נכון. או כמו דברים שקרים עשו, או לד זפלין. אז גם זה, של דיוויד באוי, זה רבל רבל. לא צריך להגיד, אתם תזהו את זה. אנחנו עם... מתחילים עם דיוויד באוי uh... אנחנו מתחילים עם דיוויד באוי. יש לנו עוד רבע שעה, אז יש לנו זמן. אנחנו לוקחים את רבל רבל, שזה, בואו נראה איזה... חפש סייד איי. אני חושב שזה צד איי, שיר אחרון. סייד איי, סייד וואן, שיר אחרון, בדיוק. הנה, שיר אחרון. הוא אמן ששינה והשפיע על כל כך הרבה אמנים, דיוויד באוי, שזה... שאני חושב שרק היום הרבה מבינים, אני אפילו היום מבין את, ה, את העוצמה שלו, את ה, היכולת שלו, ואני חושב שהאלבום האחרון שלו, שהוא יודע שהוא... שהוא, שהוא מת. שזה הסוף, כן. הוא אלבום פשוט מדהים. הוא פשוט אלבום מדהים. זה, זה יצירה מופלאה של מישהו שיודע שהוא מסיים את חייו. של מישהו שהשלים עם מותו. כן. הנה, בואו נשמע. שלא תוותרי, גם אם יהיה קשה, וסערה תדפוק בדלת, אמרת שלא תוותרי, גם אם יהיה כואב, ביחד נישאר מול מה שיהיה. ועכשיו שרדת לי את הלב, ואולי את לא כל כך אוהבת, כמו שאת אומרת. זה מרגיש אגרוף לפנים, נתתי לך שמות שלא אמרתי בחיים, ואולי הייתי קצת תמים, כשפתחתי את הלב ונכנסת אליי בפנים. אמרת שלא תוותרי, בייבי האמנתי בך כשלחשת אהבה בחדר אמרת שלא תוותרי, חלמת אותנו בלבן שביחד נישאר מול מה שיהיה ועכשיו שרק לי את הלב ואולי את לא כל כך אוהבת, כמו שאת אומרת. זה מרגיש אקוף לפנים, נתתי לה שלא אמרתי בחיים, ואולי הייתי קצת תמים, כשפתחתי את הלב ונכנסת אליי בפנים. כשלמדנו לאהוב בלי פחד, ושוב אוויר לקחת, את מוותרת והולכת. זה מרגיש אגוף לפנים, נתתי לך שמות שלא אמרתי בחיים, ואולי הייתי קצת תמים.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 אתה היית מאמין שנשארו לנו... שש דקות. שש דקות. וואי, לא הייתי... וואי. אמין, זה עבר כל כך מהר. כן. כן. מה שאומר כן. שנצטרך להזמין את אבי אמיתי נכון. לסיבוב נוסף. אני פה. ממש אשמח. על אני... 33. כן. זה כן. דרך אגב היה מהאלבום הקודם שלי, בואי נדבר אהבה. ואם דיברנו על קולנוע... הבן שלי ו... שביים את הקליפ, אה, אמרנו שאנחנו רוצים לעשות את זה ב... באופן מאוד מיוחד אנלוגי, וקנינו מצלמת סופר אייט. וואלה. וצילמנו סופר אייט, שלחנו לגרמניה לפיתוח של הפינם, זה חזר, ואז הוא ערך את זה במערכת הדיגיטלית. Wow. וכולם יכולים לראות את זה ביוטיוב או באתר שלי. אז תחפשו את זה ביוטיוב או באתר של אבי אמיתי. אמרת שלא. טוב, אנחנו רוצים לשמוע עכשיו יהודי טוב שקוראים לו בילי ג'ואל, בשיר הנושא, לאלבום שלו שנקרא The Stranger. אוקיי, okay, בוא נשמע. אט אט הוא מגיע. אה, בטח שהוא מגיע. ניסים נפלא. וזה נכון <makes> <makes> תשמע, יש בעיה בתוויות, לפעמים זה מתבלבל, מה לעשות? קורה, קורה, שמענו מובינג אאוט, לא שזה רע, זה רע אבי. לא, בילי ג'וי, קשה להגיד דברים שהם רעים. בבקשה, בבקשה. שמענו מובינג אאוט, זה יופי של דבר. אחד מאסון גאי היתרם מדהימים, שבאו מפסנתר בעיניי, וכמובן הוא כשר משלנו, זה מוסיף לנו עוד קצת גאווה. אז הם הובילו אותנו בעצם לעשות את השיר סיום. לצערנו הזמן, אוטוטו לש... נגמר. תראה מה מזל... זה. אז זה יביאו אותנו לשיר איך, סיום. איך הזמן רע. טס כשנהנים באו נכון. איתו. נכון. זה הזמן לבקש כן? מכם, יקרים שלנו, אם אתם רוצים לבוא ולהתארח, עם אוסף התקליטים שלכם. נכון? בואו! אנחנו... יש לכם את האתר של, של אהרן מורג. נכון. התכנסו לשם, תודיעו לו, אנחנו רוצים לבוא. הוא ידבר איתך. אפשר למצוא את לעיתון קור, ואת דף הפייסבוק שלי, ואת דף הפייסבוק של אמירה, ואת דף הפייסבוק של רדיו כסף, יש לכם כל כך הרבה אפשרויות. אני יכול לדבר מהצד שלי שאתם תהנו פה, אז יאללה. טוב, אז אנחנו צריכים להגיד תודות, ותודה לך אהרן. תודה משה. תודה לאמירה. תודה לדודזן ביבי. תודה לאבי אמיתי וגם לדולב. ותודה לכם שירחתם אותנו כל כך יפה ומקסים. אנחנו מנסים פה לעוד שיר שלה ועוד שיר כן, זה עוד שיר שלי עם ההרכב שלי שהיה האוציידרים. האמת שזה שיר שנכתב לזמרת, כי היא עברה איזושהי, בוא נגיד, היא עברה אונס, והיא ביקשה ממני לכתוב לה שירים, היא ביקשה ממני אפילו לעשות לה אלבום, וזה השיר שיצא, ובסופו של דבר זה לא יצא לפועל, אז לקחתי אותו להרכב שלי, אז זה חתולת רחוב. הקצב כבר טוב. יאללה. נגיד שלום? שלום, ודאי. אז תחזרו אלינו בשבוע הבא, לעוד מעדן וינין, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, אבל מה? נצליח לכם. אנחנו מחכים לכם, זה שרוקד עכשיו על השולחן, תראה, תראה, תשבור לי את השולחן ככה, מה זה? קצב כזה? ותישארו בריאים, כי זה מה שחשוב. ביי. I'll be right back.